מזמור י"ג למנצח מזמור לדוד עד אנה אדוני תשכחני נצח עד אנה תסתיר את פניך ממני עד אנה אשית עצות בנפשי יגון בלבבי יומם עד אנה ירום אויבי עלי הביטה ענני אדוני אלוהי האיר עיני פן אישן המוות, פן יאמר אויבי יכולתיו, צרי יגילו כי אמות, ואני בחסדך בטחתי, יגל ליבי בשועתך, השיר על אדוני כי גמל עלי.